Egészségükre. Egészségükre! Köszönöm szépen, ez valóban jó lesen. De hát most egy kis bemutatót tartunk önöknek, hogyan is bonyolítottuk annak idején Mexikó városból a 139.660 adását. Persze ez ilyen mini 139.660, úgy, ahogy a Szomolos János az imént mondta, semmit nem titkolunk el, persze itt sem. Tehát kérem a halászbástyáról rapcsányi Lászlót, itt vagyok a halászbástyán, és úgy látszik, hogy az embert mindig érheti meglepetés, mert ebben a dermesztő hidegben, amikor azt hittem, hogy Budának ezen a kedves és hangulatos pontján senkit sem találok, mégis kiderült, hogy itt volt két lány és egy fiú. Nagyon ügyes elosztás, hagyd mutatkozzanak be, legalább, hogy majd megfagytak. Nyára József vagyok, vizetékszeről a szakmám. És nagyon örülök ennek a találkozásnak, hogy ez Én is igen, örülök. Bocsásra meg, hogy közbevágok. Mondja meg, hogy a két hölgy közül melyik tartozik Önhöz. Hát a két hölgy. közül... A jobboldali vagy a baloldali? A jobboldali. A Akkor bal a baloldali bal miért van itt? Szabad a -e Hát a Lugosi Júlia vagyok, Gyors és Gepira tanuló. Igen. A a, bal oldali, a jobboldali barátnőm... Igen A Svetes hívják M Minek hívják? Sveteszbiszerka. Biszerka Bocsássa meg, mondja mi ki saját maga a saját nek Svetes Biszerka, ugazság vagyok, igen Igen, itt, mely, itt melyik a vezetéknév? Biszerka És a Svetecs? Vagyis nem, fordítva éppen se a Svetrec vagy a vezetéknél, és a keres hány éves, kedves? 15 éves múlt. Most mit mondjak? Sve kedves Svetrec vagy kedves Bisszerka? Biszerka. Kedves Bisszerka. Hány éves? 15 éves múlt. 15 éves. Tehát melyik a vezetéknél? Bisszerka. Biszerka, kitűnő. Na most, tehát maga hogy van itt? Hát én a barátnőmmel és a srácával jöttem el, vagy szóval a fiúval, aki itt van. És magának hol van az udvar, ugye a srácza? <gül> hát nekem van. Igen? Lehet, hogy hallgatja a rádiót? Hát nem tudom. Hát ha lehet, akkor sok boldogságot kívánok neki, és boldog új évet. Hát ez nagyszerű biztos, nagyon fog örülni. Mondját, hogy vállalkozott erre, egy ilyen hidegbe följön két hölgyel, akik közben állandó. Látom, itt trombitás szorongat az egyik a kezébe, szól az egyáltalán? Jézus, igen, hát ennyire nem gondoltam azért. Szóval hogy vállalkozott erre? Hát a, az idő is, és... Az idő nagyon a... hideg. Na, a körülmények is úgy adták, hogy. Jó, akkor körülményeket vele. nem kérdezem tovább. Mit vár az új esztendőtől? Az új esztendőtől sok boldogságot és sok jó bizonyítványt szeretnék. Maga hát én, én egy jó férjet szeretnék. Egy jó férjet. Magának egy jó feleséget szeretnék magamnak. Magyar nem lehetséges, hogy itt a halálzás jár, mert ez de, de, de, de lehetséges, hogy valami lesz majd később kettőnk között, de ez még nem százszázad. Hát ön hány éves? 19. Jobban mondva 20. 20. Jobban mondva húsz, de inkább 19. Hát Hol, majdnem igen, igen. Igen. igen. És úgy gondolja, egy házasság vett belőle. Hát, hát már ne várjuk meg azt, hogy... Nem csak azt akarom mondani, mondani, hogy, hogy, jó? hogy nagy, derültség Igen. Hello, nagy derültség kísérte innen a Gellét szállóból a te kitűnő riportodat, de hogy meg ne fagyjál, ülj gyorsan kocsiba, várunk ide, van még feladatod bőven. A riport jutalma pedig azt hiszem megérdemelt taps. A következő riporter, aki jelentkezik, Szilágyi János. Igen, jelentkezem a Rákóczi útról, mégpedig azzal, hogy ezelőtt két nappal vasárnap jelent meg a főkapitányság közleménye valamennyi lapban, amely így szólt, a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződésében az MK aluljárónál december 31-én szilveszter, szilveszter este 19 órától 1969. január 1-én 6 óráig a gyalogosok nem csak az aluljáró igénybevételével, hanem a felszínen is közlekedhetnek. Ennek a közleménynek egy másik része az volt, a főváros egész területén december 31-én szilveszter 10 órától január 1-én 20 óráig minden táblával jelzett várakozási tilalmat feloldok. Aláírás a főkapitányság is. Íme a sok feloldás eredménye, letekerem az ablakot. Jókedvű emberek, duda, szó. Én csak azt kívánom, hogy a következő esztendőben a rendőrségnek valamennyi intézkedését ilyen egységesen fogadja Budapest közönsége. Köszönjük a szellemes csattanót, itt is megérdemlik a tapsot. És most Gulyás Gyula következik, vajon honnan? Hát Gyurikám, lehet, hogy eltévedtem, pedig ők vagyok a városban mindenfelé, nótaszó, trombita, vigadalom, sokadalom, itt pedig egymagában áll a riporter. Fázik, mert éppen szilveszterkor a bundáját otthon felejtette. Csend van körülöttem azaz, hogy a buszgarázs udvarán duruzsolva, olykor zúgva bemelegítenek a csuklósok. Mondom jó, hideg van, de ez nem érdekes. A sötétségben előttem a barátom, már több mint 15 éves barátom, aki ifjabb korában már szebb napokat látott. Tát tódult a vendégsereg, volt, amikor nem is tudott mindenkinek helyt adni. Invitációjára könyökölve tülekedtek, és a 80 ezres házi buli nem volt ritkaság. És most, hogy is mondtam, csend van körülötten, ünneprontó szilveszteri csend mintha a foci szezon kellős közepén lesz. Szóval, Gyurikám, nem tévedtem el mégsem. A népstadion bezárt rácsos kapujánál állok, és ennek az előttem magasodó, homályba burkolódó jól megtermett 15 évesnek szeretnék új évet kívánni. A bátyuskának, a sportcsarnoknak, az öcsikéknek, a kis stadionnak, a jégszínáznak, a játéksarnoknak is. Legyen vendégsereg, vendégeskedés, legyen játék a javából isvét. Találjuk már meg egymást újra, legyünk jó barátok. Kedves népszadion, hát ez az én jó szívű újévi kívánságom. Köszönjük, Gyuszi, taps. És akik tapsoltak, azokat várjuk a népszadionban, mégis legyen közönség. A Gyuszi pedig ide-vissza, mert neki is lesz még feladata. Következik. Por Klári és sport Péter. Kedves Klári, hogy is szokta kérdezni. Mi következik? Következik, emelem a poharam. Szövegíró: Por Klára. Zeneszerző: Por Péter. Éneklik: Por Péter és Por Klára. Nincs több kérdésem. Legyünk mindig vidának! Minden gondnak, minden bajnak legyen vége, a Akkor a magának! Pocsítsunk az időságra, egészségre, Arra, hogy a világ szép! Mi az idő halad? Jaj, de gyorsan szalad! Várjon ezer öröm még! Mi az idő halad? Jaj, de gyorsan szalad! Várjon ezer öröm még! Emelem a boharam a barátságra, sokat iszom, elátom. Minden otthon meg lehet a vitámságra, amíg ez a szokásom. Ott tindjunk a szerelemre boldogságra, hogy a szívitos sem fáj. Szeleval a pohány, szója szóval akármire így umhár. Ne van a bohár, szaká a videkár, akármire így umhár. A proféta szakállára. Radira és MTK-ra, Kimé seprő seprőnére, Nézlemerül lóherére. Beemelem a boharam a szerencsére, hogy legyük mindig vidálnak. Minden gondag, minden bajnak legyen vége, A hú maradjon a kádat. Kocsítsunk az ifjúságra egészségre, Arra, hogy a világ szép. Míg az idő halad, jaj de gyorsan szalad, Várjon ezer öröm még. Míg az idő marad, jaj de gyorsan szalad, Várjon ezer öröm még. Emelem a paharam a barátságra, Sokat iszom, belátom. Minden okom meg lehet a vidámságra, Amíg ez a szokásom. Kocsítsunk a szerelemre boldogságra, Hogy a szívünk sosem akár Akármire ígyú Arra is, hogy iszunk, Szója halni, de nagy kár! Akármire ígyunk, Ara, hisz hogy Jézus, de mi beszélünk idjunk már. Engedjék meg, hogy egy kedves jó ismerőst mutassak be önöknek, Rakcsányi Lászlót! Jó egyedül érkeztél, hoztadatok. Kérlek szépen, nem érkeztem egyedül, egyrészt megfagytam, másrészt elhoztam azt a csodálatos három kéményset. Hát, nem a két kislány. Nem a két kislány, nem voltak hajlandók eljönni, mert a srácokat várják. Ha, igazuk van. Viszont ritka lelet volt az is, hogy három kéménysetről sikerült találni. Kérem, hogy jöjjenek be és mutatkozzanak be. Egyszerre fogtunk hármat. Jó estét kívánok. Serbán László Kémínseprő. kívánok mindenkinek boldog új évet, az életben gazdag örömeke, örömet és boldogságot. Hát hármunk részére ezt kívánjuk. Ha mit tetszik szólni? Meg se beszéltük, és az így tudja. Ön mit van? Ugyanezt ugyan hogy... a Bíró Sándor Kémínseprő, boldog új évet kíván. Hát, Hova ilyen. Szabolcs Szatmári Oda tessék oda Szabolcs Szatmári Szatmári Hozott már szerencsét saját magának? Hát hoztam már Például mi? Hát most állhatom volt a lottó Jobbra Jobbra hogy kérjük a következőt Vice József szintén kéményseprő, Én is csak ezt tudom kívánni önöknek Na most hagyd kérdezek én valamit Miért lesz az ember kéményseprő? Szóval miért vonzó ez a pálya? Hát az ember szereti a magaslati levegőt és jobban, jobban érzi magát fönn a kémények tetején, mint a... Mint az zöltön. emberek között? Ez, ez nem egy jó kritika. Még valamit kérdezik, mi volt a legizgalmasabb pillanat a kéményseplése történetében eddig? Hát, a legizgalmasabb pillanat az volt, hogy szép lányokat, mik az utcán meglátjuk, hát... Azok is meglátja, meglátnak bennünket, és mindjárt az állnak, hogy szerencsénk lesz, megfogják a gombokat, hát szóval... Mi kéményseprők! Kérem, Mi kémény... ez nem is egy rossz szakma, mint. Mi, kémény... Mi kéményseprők, hát. Szóval mindig azt mondjuk, csillagom majd, én megfogom a gombodat. <gül> és és erre pirulva, hát. Igen, hát ez, ez egy kémény... olyan dolog, amin el is lehet pirulni. Igen. Viszont most olyat kérdezek, amin nem kell elpirulni. Ki a kedvenc énekesük vagy zeneszerzőjük? Hát Marizuza és Dobos Attila. Hogy micsoda szerencséjük van? Kedves Mari Zsuzsi és Dobos Attila! az a kár, az én a nagy találkozás, hogy én nyertem egy üvegfezsgőt a három kéményseprővel való. Ezt meg is kaptam. Köszönöm szépen. Te Attila, ne haragudja a Te már húztál? hogy az időt? Az időd. időd <gül> és... Nem a ezt meg, köszönj? <gül> és át is... Vigyar. Köszönjük Sikerül. szépen, és át is adjuk kedves közönségünknek Mari Zsuzsát és Dobos Attilát. Sajnálom a rád, az energiát, nem kélt a bosszú tüze, nem bánom ennyire se, hogy megpróbálok nem gondolni rá. Ha Hofi Géza, Hofi Géza, jelentkezzen! Halló, halló, Hofi Géza, jelentkezem? Honnan jelentkezel? Innen mellő De miért hallak ilyen halkan? Mert ilyen halkan beszélek. vagyok rekedve. A Schlager kupa, mi? Igen. Aha, de megérte. Meg ha. Kaptál egy szép pucit? Kudlik Én ugye nem vagyok olyan szép, mint ő, de azért átnyújtom még egyszer a Schlager-kupát. Puszi! Kedves hallgatóim, kedves nézőim! Én ugye jelentkeztem most itt, mint Holfi Géza, de nem tudom, hogy helyesen jelentkeztem-e, mert tudom, inkább többféleképpen lehet jelentkezni. Jelentkeztetem volna, mint például televízió riporter. Jó estét, kedves nézőink! Igen, itt vagyunk a Gellért étteremben. Az egészet én is csak monitoron látom. Igen, nézem. Most látom, hogy nem látok semmit sem. Elment a kép. Nem tudom, odaérkezett-e már. Na, addig megpróbálom elmondani szóval. Szóval, itt mennek a pincérek előttem, kitűnő kűrözők. itt kűröznek kűrbe-kűrbe. most itt siklik egy kimélő menü, igen, elől kék flitter, hátul raffolva, együtt vannak a zenével, így drágább, emelés, most még drágább. Jaj, elejtette, elejtette. Szerencsére nem esett ki az ütemből, gyorsan vissza a konyhára, aztán újra ki. Igen, nézzük csak. Most szólnak, hogy nincs hang. Akkor visszaadom a hangot oda, ahova kép is van. Vagy jelentkezettem volna, mint például és István a csúszforgalom riportere. Kedves hallgatóink, kedves hallgatóink, indulunk, ulr gépkocsinkkal indulunk a rendezvú helyre, igen, indulunk, itt mellettünk már hallgatja a rádiót, egy szép szőkenő hallgatja, igen, kicsit menjen távolabb, mert összegerjedünk. Igen, kedves hallgatóink, száguldunk, ULR-a gépkocsinkkal száguldunk a rendezvú helyre, igen, száguldunk, előttünk megy a CIA 2253 a személygépkocs, igen, előttünk száguld ő is, hallgatja a rádiót, talán észrevesz minket ay ay, minket észrevett, de a kanyarcsaj nem vette észre. Mm, ajj, ajj. Szerencsére nem történt semmi komolyabb. ay menjünk oda oda mentünk. Maga a vezető? Nem, én a felesége vagyok. És mit szólna térje, hogyha látná? Látja. Honnan? Föl van a fán. Ne haragodjom majd az öldövezetben zavarom. Kicsit legyen szíves leőrni egy pillanatra. <gül> Mi a foglalkozása? Karosszéria lakatos. Hát akkor maga a kocsit meg is tudja csinálni, ugye? Meghát. hát, csak még azt nem tudom, mit csinálják belőle, ugye már lavort vagy vödröt, igen. Na mondját az egész, ez, ez hogy történt? Hát nem figyelte a táblát, ami ki van téve? Kérem, megmondom őszintén, ugyebár én csak vezetek. Az asszony nézi a táblát, ugye? És mondja, maga látott táblát? Láttam, hát. Ez mi volt rajta? Áz a ház eladó. Idag. Drága, nagyságos asszonyom, ki van téve, minden kanyarba egy tábla. A következő, ez mit jelent, mondja meg. Egy piros háromszög, benne egy fekete görbe vonal. Áz. Giliszta veszély. Vagy jelentkezetem volna, mint a Magyar Rádió Telefonközpontosa, Szepesi György. Vegye már felsz, ja, én főveszem fel. Halló? Itt a 139-660. Szepesi György, igen, tessék, parancsoljon! Itt a Magyar Pósta vonalvizsgálat. Igen, és mit tetszik kérni? Elnézést a zavarásért. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Itt hátalmarabb fölvezik. Halló? Halló? Tessék, parancsoljon! Jó estét kívánok, kérném szépen. Kedvencem harangozó Terike. Igen, és? Szeretem... Soha nincsen idem meghallgatni a, a műsorát, most, hogyha lejátszonának egy számot tőle. Igen, rendben van, szabad a kedves nevét. Harangozó Terike. Erdő mellett laktunk sokáig. Fát is vágtunk, jaj, mi rogyási. 13 ölet, meg egy felett, Öll meg engem a kíszeret. Hm. a fejed, de amíg itt van a negyed, A karomban, te koromban. anti a razzokkal, Mert csak akarod, aki a kinomban. Így az életem nehéz, Itt a fejsze, hova mész, Fát vágsz, ennyi az egész. Így az életem nehéz, Ha dolgozik a püvén. Fát vágsz, ennyi az egész. Csakolom, Szebesi bácsi. Szerbus, hogy hívnak? Engem. Igen, téged. Gyurika. Akkor drossza vagy, mi? Nem, én csak Gyuri vagyok. Na, mit szeretnél hallani? S Szeretném hallani a Mario lancsát. Ki csodát? A, a Mario lancsát, amikor én a Pimai love -ot. Pues me Be my love, you will, la vela, hola Hello! Bepatályozottat, ahol szövesik én! Tessék, parancsolja! Ide hallgass! Hallgatlak! Akkor mondom! Mondjad! Ide figyelj! Játssz velekem azt a drága jó magyar énekest! Azt a Tom Hát az nem magyar! Dehogy nem! Aki mindig sírva vigad, az magyar! Egy cigány karaván kocsián ült egy lány anyja. Annak az anyának lányát úgy hívták Delilah. Laila. csíran óta. I don't know why you're the just no hell of a jail. Why, why, why? Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye Dilayla, Dilayla, she only works all day, but she's a slut. What makes my chimney? Oh, she's a slut, I tell you. That she's a slut, fellas, that'll never be. But what do you think azt az igazi légi vagy a doggolótát játszott el. Hámú fajon a luela valaki. Hámú fajon császol a luela Kérem szépen, szeretnék kérni egy számot. Tessék, parancsoljon! Én szeretném hallani a gugyarákat. Igen? És miért éppen a gugyarákat? Mert olyan szép és okos. Ez rendben van, szabad kérem, ki kéri? Macsákjicu! Sajnos nem tudom adni, mert éppen egerben van, menekül a török sereggel. Igen? Mint gugyarák? De hogy mi Jaj! üldözik az egri Nem, a kritikusok! Éh. Micsoda forgalom. Haló? Jó estét kívánok, kérném szépen, szeretném kérni Hofi Gézátula, Mari Zsuzsa paródiát. El van intézve, adom. Nem tudom, mit tegyek a lábam, meg Valami fogja meg, különben szétesek, mamám. A helyem jobbra megy, aztán meg megy, mama Anyuskám, anyuskám, megy bólyóval leszi a lábamat, figyelni a tőlem, mama A szeme felragyog, azt mondja szép vagyok, valami kell neki, a puci elveri, na na kis borjút akarok. Engedbe hozzám. A lakásba egy borjút meg vagy őrülve, hát én akkor sírok! Na, gyere. mama